Bidaoaldeko herri mugmen duen irratsaioak. Pausu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Zaldeon eta ongiet beste behin ere mundu hotxak saiora, internazionalismoa eta kooperazioa, antxeta, zintzilik, txapa eta eguzki irratietan. Eta hainbat, gai ekartzen dizkizuegu astero bezala, aste alde batetik, kondurasera jungo gara, Bertan hartzea kazeariarekin euskal kazetarearekin hitzingo e, dugu bertako egoera soziopolitikoaz baita ere orain dela aste batzuk presondegi batean gertatutako zuteaz. Bestetik gogoratuko duzute orain dela aste batzuk ere Sahara maratoiari buruz zitza egiten genuela ospatu da jada Saharako Sadako maratoia eta Gregorio eizagirrerekin e, babere esperintzeren inguruan arituko gera. Bi astetik behin bezala Amnistia Internacionalaren kolaborazioa izango dugu, gaurkoan e, martxoak sortziaren arira, ba emakumen eskubideen inguruan arituko zaigu zegemenu bleizio. Eta azkenik, korrespontsalien tartean, e, gorkarekin hitzein dugu bera Argentinan dago, eta Malbina Irlen inguruan, baitare martxoak sortziko ospakizunen inguruan, Argentinan e, nolako ospakizunak, nolako aldarrikapenak ere egongo dien, guzti horretaz hitzein dugu digu gorka Argentinatik. Oie guztiak, bera ze gaurko mundu hotxak saioko gaiak, hori guztiak baino lehen, nazioarteko berrien, errepasoa. Nazioarteko berrien errepasari egiten diogu horretarako berria.infoko nazioarteko atalan zer dagoen ikustera goiaz. <fansi> eta Europako berrieekin hasi bargera eta bertan berri nagusia Errusian hauteskundeak izan direla. Putiniek irabazit ditu hauteskundeak eguneko irura babesarekin, baina iruzurra salatu du opozizioak eta hainbat manifestazio egondira Errusia osoan zehar axilotoak ere baina e, poliziak e, aske utzi ditu azken egunetan, eta orainindikan ere manifestazio hoiek aurrera aurrera egiten dute Moskuko Uudalakko op pozizioari baimen eman dio bozetan izan diren irregulartasune aurka beste manifestazio bat eiteko agin zuzen. Hegoera Nazi beraz e, Rusian baina e, Europar batasunera itzultzen gara Eta horrelako konberria aurkitzen dugu, Europako batasunak kalkulatu du ogita zazpi herrialdek berrogi tamar milioi euro aurrestuko lituzketela urtean ingurumen baldintzak aplikatuz gero. Bradir, now, banzu bradir, banzu Eta estatu espainolean, Palma aren auzian, Cristina Infanta inputatzea baztertu du Jose Castro epaileak, horrela epaileak ez du Manos Limpia sindikatuaren eskaera aintzat hartu. eta gresean krisiarekin nahikoa ez badute ere petroleo ontzi bat ondoratu da Atenasetik gertu eta ontziko kapitaina Itota Hilda. Ekialde hurbilan ditugu hainbat berri basiriaren inguruan nola ez? Nazio batuen erakundeko giza eskubideen kontxeioak siriako erregimena gaitzetsi du siriak onartu egindu aldiz kofianan bitartekari gisa eta baitare onartu dute azken egunetan indarkeriak gelditzeko txinak proposatutako plana baldintzarik gabeko negoziazioak azteko ere eskatu dio txinak gobernuak nazio batuen erakundereen lana erraztuko duela esan du walid al-moalem atzerri ministroak Eta tortura bihurtu direla ospitale batzuk salatu du erebain bain nazio batuen erakundeak, hau ere Sirian. Eta iranera goaz zeren beloaren debekoak entzeko eskatu dio iranek nazio batuen erakundeari, hainbat herrialdetan beloaren erabilera debekatzeak giza eskubideak urratzen dituela salatu du bertako gobernuak. eta babaen itzo atzuk ere jaso ditugu gaurko nazioarteko berrien errepasoan norrela dio Estatu batueetako lehendakaria beti zainduko dugu Israel. <gülüyor> Bansu, right Bansu, Bansu, right Bansu, eta zein oso beharrezkoa esatea zeren jada abaritzen zen horrelako jarrera bandun baitez beste mota bateko Berri aurkitzen dugu gaurkoan e, nazioarteko berri hau hauen errepasoamaitzeko Biladenen gorkua ezaltzuten bota itsasora Wikiliksek dio alkaedako buruaren nilotza Amerikako estatu batuetara eraman zutela estatu batuarrek Iazko maiatzaren bian zioten itsasora jorti zutela Musulmanen heriotza herrituak errespetatuta Horixe izan da beraz eh, gaurko nazioarteko berrien errepasoa eta jarraian musika pixka batekin utziko zaituztet beberen abesti batekin izu zen. Zaten arizarete beraz mundu hotxak eh, saioan eta horrengo minutuetan Gure lendabiziko elkarrizketa izanen dugu hartzea Euskal Kazetaria Hondurasen bizida orain dela demoraldi bat eta berarekin hitzegin dugu bertako egoera soziopolitikoaren inguruan, baita ere orain dela aste batzuk egondako sutearen inguruan, gogoratuko duzute presondegi baten zute bat zela eta horren ondorio eta baita ere sortutako polemikaz arituko zaigu hartzeek. Antxeta Antxeta Irratia Belaunaldi olorentzako komunikabideak Ba, iazkoa benduan elu intzen ondurasera egia erran herri hori aski ez ezaguna da bete ipazen ditugu ba, Ozo Herriak, Guatemala, Salvador edo Nikaragua, eta ondurasi buruz dugu mitxura da kantotik begira bederen ba, Republika Baramero bat duela mende bat orda goela eta iparamerikarren eh, bazio militarre eh, handi bat. Baina 2009an gastatu eh, zen estatuko ba, beste errealitate batzu gildatu zituen, eh? Ez bakarrik eh, Estatu ulpea egin zuten eh, mandatarrer guruak, baina bai ere hemen ondura zen dagoen erresistentzia historikoa eta zer nolako antolakuntza ta mobilizazio maila zegoen hemen. Orduan ba euskal prentzarrentzat artikulu batzu iratseko paradarekin, eh, hasin da desarriago zatuten. Ba, errealitate azkigorra, ondura zen 7000 e, bizalde bizi gira eta zifra ofizialen arabera baitatik milioi pobretzian eta pobretzian dauden milioi horietatik erdia baia ja, miseria inguruan bizita da, ez? Orduan hori eguneroko errealitatean ba gogor kislatzen da. Eh, ondura ze herri naborrari bat da, gehihen bat, hemen eh, Amerikan e, ba gehien ekoizten duen herria, bananoa edo pina edo palma afrikara eta herri langile bat. Eta gero ere baitako dira hemen dauden resistentzian movimendua nitzak, zernolako esperantza dauden, ez eta represioa gogor ezan, eta zernolako perspektiba ditutzen ere, e, datorren urteko azarroan hemen hau tezkunde horreko raketan endira, eta mele zaelaia lendakari hoiaren e, resistentzirako frente nazionalak, bai, badauka, pogerea berezazteko xebea. Manuel Zelaya lendakaria, ez da baitezpada eskertiar bat, bera familia liberalatek dator, baina 2005-tean lendakari izan zen ez geroztik, ba, reforma batzu martxan ezartzen hasi zen, ala ba, nola soldata minimo buruz, enpresa batzuen nazionalizazio buruz, eta batzuen e, Hondurasiko konstituzio aldatzeko etiketaratu estaturik. Ordan estatu bat estatu kolpea geratzen bartsenegunean hemen erreferendu bat egon bartsenen galdeka eta horri buruz eta honduraseko bigarriak ba horra dira bakituen ba historikoki dagokion papera mantentzea eta hemen zela arritik ateratzea hala gertatu zen estatu kolpea. Gero kalkulatu dezena izan zen ba herriaren erantzuna eta estatu kolpea geratuta berareala segundetan mila jende ateraziren kadera hemen bere berezikite guzi alta hiriguruan, eh, ondura osoan ere, eta sei hilabetez, ba, sistematikoki egontziren grebak, mobilizazioak eta ustelako protestak. Horrek nolazbait, eh, hondurasi, si, ba, beste itxura bat emantzion ere, berbaitez zara herri sumiso bat, baina nolazbait, ba, menezelaiak asi erreformen aldeko, herri bat ere existiten dela. Geroan, dikurt ebatera, e... Eh, Hemengo de facto gobernuak, Mel Zelaiarekin e, negoziatze bat egin zuen, Kolombian, Cartagena den Azindiaz, ezagutua den e, irian, horko akorde bat izan zen, eta Mel Zelaiak berriz, ondurasera egertzeko parada eman zioten. Horrek, hemengo gobernuari eman zion ere aukera, da nazioarteko mailan hartu ziren zantzioak, e, nolaztaite du sezartzeko, eta ordan beste itxula demokratiko bat emateko. Eta horrein ba, norkaiagukagutzia dago duen orteko hoteskundi begira, norkira bazitu duen egin. Hemen dizkabat, estatu batuetako sistema elektoralako piatzen da, ba, lenda betzik primariak egoten dira alderdi bakutzean, eta gero lenda kariak ez hauka bi handiz e, orkesteko aukerarik, behin bakarrik izan behar du. Orduan, e, resistentziaren e, munduan, aipatzen e, dena da, e, Manuel Zelaya lenda kari joiaren emaztea izanen dela hau Hemen egi eh, sekulako indiknazioa dago sarrazke horren inguruan. Eh? Bueno, Onduraz berriz ere berri txarren txapeldun bidekatzen ari da. Ba, ez handa iran asko trafikoa, violenta soziala, estatu kolpea, eta arahin bat ba, horberriz ez dakarri natzori. Ez talen aldiak ezkatzen dela, an eta 2002an ere dipresondegi hondura zen eta egun bat indako dizituzten zute eh, horiek. Orain gertatu dena da ba, sekulako konfuzio dagoela, e, inorketzakki ongin in nondik erabiatu zen zute hori, orain gaur erten dute distritu bat izan zela, baina badira ere presoen testiganzak haiek diote e, gasolina osaina oso azkarra zegoela zer inguruan eta poliziak berak ere zu eman ziola gasolinari. E, problema nagusia da hort e, honduratzeko gobernuak ez diuelela nazioarteko ikuskaririk edo abitutik nahi horre eramateko eta sarrazke aubertatu eta gutxiira basuitzaileak sartu ziren e, presoaldegira eta urarekin da badena berbititu zuten orduan e, froga materialak noga zait desagertu dira. Hemengo presoan eggien bizialdintzaak e erran gutizen ba, dituragarriak dira, eta guruela irabete... hemengo preso politiko bat bisizatzen egon ginen beste presondegi batean, han zenaka hamabi e, pertsonek log egiten dute ala, Amar bat megro karatuko genetan bat egotaren eta kartonezko kutsa batzuk dut dute. gute eta nortzik suak abiatzeko oso errees eta zen, batzu bat zuek dionaga preso migien e, egunera hori, batzain no, dutzen dutzen dut egure aurokorako batekin eta eh. ba, impunizate eta korruzio sistema generalizatu bat e, preso behienak pobreak dira, ez dira horrendik ere hau pasa eta barnean bizi duten tratamendua bagguszi zen eh, inua da bai gero ere familiei eginzaileentratua aipatzekoa ba, da Bueno, lena bezi presoi ere aipatzen da subirzaile ezin ditzazutela presonde geri barne da sartu eh, funtzionarioek eh, zietelaako batea irekin eta gero ere poliziak eh, preso tiro egin zienen kanpora atera ez zite zen be batzu ere poliitzaen tiro ondorioz izan dira. Eta familiarekin izanbentratua ba, oso gogorra da. Eren egun, gortutekira, e, familiak sartu ziren, ingarrez, horrendik gortuak edizkite lakuitzuli. Eta karra batzuk egon ziren ere, e, presondegi inguruan, familiak gointak bat ezaiatu gira presondegi bera sartzen ere. Dua, benetan, nosotratu olatza ezartzen nagu da familiarekin. Bueno, hemen diote, adibidez, esatuko ulte bat e, egiteko, Estatu batuen baimendik gabe, ba, ezin dutzen da horrean Eta gero ere egia da, Honduras, oraindik ere, enpresa agroesportadoren mente dagoela, politika ekonomiko gehiena horren ba, inguruan finkatzen e, da, eta enpresa gehien horiek, ba, estatu batu etarra dira. Baga ere, presentia militar azkarra, ba, basi militar aurri batzuk, eta ba, asko aipatzen da ere, Onduraseko lendakari gehienak, edo zala guztiak, askotan estatu batuen e, gomen dioz ezartzen dira hemen postuen. Eta Ondurasetik Saharara jungo gera, zeren orain dela aste batzuk Sahararen aldeko maratoia ospatu zen, Saharare Saharan bertan eta Gregorio Izagirre egondu zen maratoi hau egiten, bere esperientzia kontatzen dugu hurrengo elkarrizketan. Ba, egunon, egunon bueno, ba, Beste urte batzuetan ere, honen inguruan hitz egiten egun gara Saharako maratoia benetan berezia Bi helburuekin alde batetik, bueno, egia da hor kirola dela protagonista nagusia Baina baita ere elkartasuna ez da Bai, nik azke, gainare askenean esango nunke ba, e, Garantzitzuena da elkartasuna ematea eta formula bat dela kirolaitea ba, hm. Beste formula dezberdin batzuk Eta kaso honetan, ba, bueno, ba, otxailan beti egiten da maratoia Eta esan duzun bezala, haurten ba, bueno, korritu da amabigarren amabi, amabi edizioa, eta bueno, oso pozitut <hazitzen> horretu da. Haurten, hogeita no, post, Euskaldun e, bertan parte hartu duzute, e, orokorrean, e, aipatu dezakegun, nondik e, bueno, e, joan dako Euskaldun aziren, ez dakite e, bidazo eskualde ontatik baten bate parte hartu duen, edo nunguak ziren orokorrean? Paralitik ez da inor jun, uh -huh. e, eta jungarenok, e, bueno, bai, bueno, arabakoak ez dara, arabakoa baina bai, bizkaia eta gipuzko esan diragienak, eta uste bai, arabako bat bat bai. Uh -huh. Bueno, eh, nola iraganda aurtengo edizioa? Bueno, eh, se, eh, aurtengo edizioa, eh, zuke esan duzun bezala, goitaboz pertsona joan ginen, goitaboz euskaldun, eta, bueno, etor etorregiak oso opozik, zer hor e, korritzen dira laula esterketa ezberdinak, egiten da Maratoia, Maratoia erdia, kilometro eta bost kilometro, e, partu, parte hartu ditugu karrera guztietan, eta, bueno, ba, Maratoian gizonetan hogei e, libiziko tarten lau eskalduna gelditu dira, eta hor barne bat, e, bueno, ba, behentzako oso denbora onaintzun 3 minutu 3 ordu eta 20 30 minutu 30 3 minutulako bat eta gero emakumeen tartean baita ere ba 10 kilometroko lasterketan e, Zarauz tarra Alaitz e, Alaitz orain momentutan naguatzen nabizena bueno, bueno, Alaitzek egintzun hirugarrena eta orduan oso posik eta Nafarroko, mm -hmm. Nafarroko batek enez, emakume batek egintzun baita hirugarrena maratoian jaha mm -hmm. oso babon ikusi ta mm herritzikebagarrela -hmm. Hondia garela elkartasunean ba guztako baita ere bai elkartasunean baina baita ere posgarria pues, da bueno ba negotea e, eta eta gure herria ba e, e, ikusi sala baita ere jendeak or Gure bai, herria betare ordezkatu izan zela eta, bueno, azpimarratzeko abaita, bueno, e, egia, egia zanda, parte hartze polita izan zela, goita boste euskaldun, baina alaitz eh, ariertzaren eh, parte hartze hori, amarkilometroko proban, hirugarren eh, bapostua lortuta, baitare, eh, aipatzeko ai da noski. Eh, Esaten dugu, Baia ja, amabigarren edizioa eta zuetako askok e, ba, urte asko, gara zuen bertan parte hartzen ez da? Bai, e, asiginen bueno, gutako batzuk az, azpalitikan gabiltza zaharako e, elkartasuna e, ematen no, egiten, eta gero ba, ondela 6-4, e, ba, ementorosako joan diak eta biok, Ba, bueno, berre ba, segatik lan ez du gartzen hortan, no? eta orduan, ba, bueno, bakoitzak ni hamar kilometron, eta joenek ama, bi kilo, a, e, berroita bi kilometron ba, adimadatu inen hauntza parte hartzea eta hortikan azitza azitzen, ba, bueno, gutzako historia poli bat eia ja, zazpigarrengo urtea dela, parte hartzen dugula karrera hontan, eta, bueno, eta urtero, urtero, ba, bueno, ba, ba pila euskaldunak, eta oen dela bi urte, laro gaita aboz eta orduan, ba, Ba, bueno, gure herria aurreskatzea eta anegotea eta bueno, bitartez baita ere de, zein den gure herria nun dagoen eta gure berrizatasunak eta gure arrasok eta denenak ba dugu aukera eta bueno, ba area juten gea eta oso oso ondo area jutea da gozala bat, e, jende oso laia da, eh dute baita ere gure arrasoa zein den uhum. eta hor hor Ez betiñar baino, berdita zokia baino, beste egun asko dauka eta bueno, ba bai jende oso posiko zeuden baino guri ditutean. Bueno, quiero hablarekin batera eh? bertakoekin egoteko hitz egiteko eta bertako egoera zein ongi esabutzeko baitare aukera izaten duzute. Iausko edizioa, bueno, alde horretatean esanbarro dugu baitaren, bueno, ba, bertan segoan eh, zegoen, zegoen egoera politikoa gogorra zela, nola aurkitu duzuen eh, aurtengo edizioen bertako, bertako egoera. Bueno, ba nik zure bai, de no le cortan de eh, eh emeni asko ta kuitenkin saharra e, kampaintutara urrianan nengoen baiketaren egunean eta aldian ikusietan dikarontzara aldaketa pila bat. Pila bat ziurtasun neurrian uh -huh. eh, ba jarri dute ja arau batzuk ezin eh, dela ezin dela aukatu, arauak Gainatuk uten gineen, bai, bueno, ba, elkartasunan matea, proiektok gultatzea, baina osan askoz, bai, ba, eta ere aldoatik enbestea, ere batetik enbestea juteko etzegoen e, inguara zurik, bakarrikan abizatu eskeo, bai, ja, bazeoan baimena, oain ja, junber da portokoloko kotxo ko ko ko ko ofizialetan, ordean e, ikusten da e, urri etik, urritik kanonea, eta, supuesto suposto, ia asko gotxagetik e, kanonea, aldatu dira gauza asko, eta orduan Bueno, ba, eh, azken finean eh herfoiset kanpomentu bada eta, eta bizi behar hango hango egoera uh -huh. no, egorera. Mhm. E, bueno, datorren edizioan parte hartzeko gogoekin. Ja, eh bai, bueno, horia ezan da batzuk ya san digute eurrengu urtean baita parte hartuko dutela eta bueno, batzuk eh hasi ginen, bueno, guk kanpaina dogutzen dugu gutxo gorabera asaruan eta bueno, batzuak batzuk eitu ziguten informazioa hartzeko, baina ezaintzutela aurten junk, baina urrengo ja sida jentailak ez apuntatzen, baina ja esaten, bueno, nereki kontatu eta ia bat lukatu gabe bestea, bestea zten da. Bueno, Sahara herriaren alde modu asko daude elkartasuna aderatzeko, laguntzeko, mala que hubo, bueno, udana ni bertako aurrek, aurren e, ba oporrak, e, bueno, elkartasunez eh aurrera emateko ere Euskal Herrian, eh, horretarako familia behar dira eta horrekin batera, ba bueno, ba gore Euskal Herri hontan ba, elkarte, e, asko, bueno, ba, urtero eh, ekimena kantolatzen dituz dela Deialdi azabaldoko dugu guzti horietan baitare ba, Sahara Herriaren alde ba, lan egiteko ez da bai, e, Urtean zer egiten dira ekintza pila bat e, adibidez gure kasoan nina ez Turozfaldeakoa edaukagul karte bat eta gu bueno, ba, bezala beste herritan baitare badau del karte, karte pila bat Euskal Herrian eta orduan urte, ez da labakarrikan e, bueno, egiten dira nik, ekintza guztik dira e, gure mudua da jandea Jaquin Jaquin da de ce duten Saharagoiak egoteko dauden tokian baitare, e, garbi daukagu hor e, hor daude e, e, la hor e, gobernu espainolak bere denboran egin zutela saldu e, Marrokerrei Saharagozoa e, badakigulu arazo politikoa dela eta horren ardura ardura baino, esaten dugu barbi tarria ardura da gobernu espainolara bere denboran gauzak gausak ez ditugun ondoegi hor e, egintzun herri bat oso osoa saldu e, marrokiari eta gure helburu guztia da hori esan, eta gainera alba lima da forzatu, espainolak e, ja emateko beste pasu bat behingos eta ber ez dena fari, oi? Nozke baietz, ba teialdi horrekin e, gelditzen gara Gregorio, eskermila gaurkoan antzeta irratean gurekin izategatik. gatik Bueno, esker mila zu egin, eta nahezu e, bakizunun gauden. Nozke baietz <susurra> Hortso izan dugu beraz Gregorio, aitor rarazkin lankidearen eskutik, Sajarako marato jas egiten, eta Sajarako musikarekin usten zaituzte gurengo minutuetan, Mariem Jasanen laintifada abestearekin. يا وي سمعوا اذني يا حماس es larisa jaraoiaren nabestian zuten ari zarete mundu otsak saioan antxeta txapa sintzilik eta egusiko saio internazionalista eta jarraian biastetik behin egiten duun mezala germen blesiorekin itzemardua mistia internazionaleko kideak gaurkoan eta martxoak 8aren arira Emakumen eskubidean inguruan arituko zaigu, hainbat herrialdetako eh, kasuak aipatuz. Beno, babiaztetik behin bezala, Germen, blezio dugu gurekin amnistia internazionaleko kidea. Erratxalde hon, eta martxoaren zorziaren e, arira ba, emakumeen eskubide inguruan aritu behar zera gaurko kolaborazioan ez da?a bai, bera <laughs> bai aipatu nahi nuen beraz e, egun bere zio hori e, mazten edo emakumeen nazioartiko eguna Eta haik Amnistia Internacionalek biztanda egunero sustengatzen dituela emazte militanteak, beren eskubideen alde, aridirenak. Haipatu ditu niohurek, horroi dira behar bada entzuleak, Meksikan, Valentina eta holako, emazte kuraietzuak, Egiptan, Tunisian, olako. Beraz, um, biharko, il m'est une étudiante d'aide du iPad tout à mes instances internationales bien Benin, Belgique, Moyen-Orient et la Côte française. Et panafricaine est à Erdidé et Kialdean et m'est-ce que Borokan et Absa Olytan Borokan avait la sustengacia est et la Cartashuna la custia Eta, uh -huh. lau uh, erialdeetan, haipatuko eh? ditugu, beraz, hau tatu abitu amnistit, iranen, Saudi Arabian, Yemen erialdean, eta uh, Sirian. Hara, hasten gira, beraz, uh, iranen, eh? konkretu kirira, eh? deibatsu, iranen, deigin behar dugu, milaka, mondu zabalean, uh, Nasrin Sotude, duizena, Azkadezaten, Nazrin sotude, abokato emasteada, euh, esaguna, gisaj kubiten alde lan egiten duena, eta Nazrin sotude, xeyurte preson degira kondenatuara, eta te eraneko, Evin, deitu de tout prêchons des guille femmes charicon mais c'est comme dès que je vais à qui te faire un groupe de militants que tortulate au lac fra tout charac origité ni Um, web gunea franziako amnesti uh, y.fr edo uh, espainiako amnestia.es hortan kausitu kodosue uh, uh, de jori, Nazrin, sotude, iranen. Mm -hmm. Bistanda ez da bakarra abinen, hola, hau tazen ditu amnestik beti, uh, persona berezibatzu. Gero, bigarren uh, erialdea, Saudi Arabian. Eh, Eri alde hori ere, haipatu noen jadanik, horreitira, entzeguro, Mikel, zenta emate gazte bat eh, sigortua izan zen zaharo ukaldiak, eh, flagellazion delakoa eh, ukaitea, bakarrik, horreitira, otobat giraturik, eh, eta bere aneia zuen anta onduan. Eh. Eh, Prezo ere mazuten asieran, bizpairu egunez. Ara, eraz, eh, Saudi Arabian emastek nahi duke bihar egin alako simoliko ki uh, kampaina bat uh, otuen gidatzeko eta horrele amnesti galde giten du milaka pertsonek ala deliak uh, igordizazten emaste horien alde e belgikako uh, amnesti wegunen kauxitzen da hori frantiakoan ba inan uh, badakigu hein? amnesti Pontu. Belgique Bessaela hein. Alors, état euh bénéfice Bon, idurise Hora ez da hain garantzitsua benan bai, otu baten gidatzea, biztanda da, e, eskubide baitez padakoa, eh? aske mugitzea, eh? askatasunaren eh, oinarria, ezan eh, ezak, eta beraz, igortzen aldira ere, argazkiak, arzen dituzue argazkiak, eh, testo bat eh, eskuetan, eh, biztara, ara sustengo edo elkartasunezko testo bat, emazte horien zan, Et Igorie objet pata euh euh où vous pouvez récupérer photo et c'est une photo euh à euh à robe ça à bildua amnistie ponto féré et et ma théolique qu'on connaît les bigarren Kegelon hein voilà arabia ha filma bat ere bada, psycho nuen, voilà classique youtube euh, abaliet ses erabiltzen nik ez, scène nick s venant livre notre youtube de la coine quand si tu cause de film abate amistiquegina et ma théolietta hein en sentre Londres en ligne saoudie arabienne uh, oumen uh, mais deux et oui tout fridoral il a tout vélen otwa binan askatashuna zen askatashuna askata, li bolos mm -hmm. ada ilogarina bien men rialdean ou est-ce ain aitatwa binan aller vers vers la la Eta zenta aizatu dute beren e, diktadorea, e, lehen dakaria zuen e, izena behinan adere diktadore bat. Eta galdekiten dugu hori ere daibat, Transizio goban amendoak lan egindezan ango emazten eskubideen defencho lekin eta uko egiteko dizkiminak eta gusier emazten kontrabistanda emazten auka lege eta uxaietan edo pratiketan eta bereziki uh, bortizkeria emazten uh, auka. Al horiek dira galderak eta uh, datizue an txegur uh, Han izan dela Yemenen, uh, Nobel Bacheria emena izan da sont dans bimilata américain. Nauacol carman de tout est abstatique. Qu'est-ce qu'elle dit La bière euh uh, francienne ensunenda, uh, franc-entère iratienne, elle a rien dira est masté coulaiet Bon, askena da euh, latzena, eh, anezak eka zu latzena, sirian gertatzen dideinak. Eta, or, euh, euh, biziki, bon, ez daki, nola, eran, nia horrele, euh, piskabat arrituan intzan, gutunak, igor dit, igoriko ditugu, nornaik, euh, kausitzen aldu tekstoa amnesti puntu efer delako hortan euh, tekstoa bada, dena. Bon, gutunak igorzen ditugu, Bachar et al et Mustadi. O leader felicitations Asma et al-Sade victoire. L'honneur est Gait sicofamae ginciotene asba ila salori bon esconde tu esconde relais qui va la saletine euh, omen emastene ta ouraine schkoviden fenchole uh, gaitsa c'est là alaco uh, bah qu'est-ce ta verte vogue de tout qu'est-ce ta verte fleur du désert alaco donc ça est des racines erani bainan amnestique uh, erite izsilik dago, handele hori, eh, omen uh, mazten eskubideak uh, defenditzen zituela, izsilik dago, oraiko bortizkeria, um, bere realdean gertatzen den bortizkeria, ez du haipatzen ere. Eta or, orta zere bada filma bat, beraz, uh, YouTubean, uh, First Lady, uh, Silent on Sirius j'une invite Cyril Godard à venir de Berdas et Cyril Godard eskubiden urraketa à uh, cigari Olivier Boudous alors etor beraz estoriko ficcional du soumet eh, et abada uh, sous semidea dina hein eh, Damaskos uh, azma salbe, a esere, uh, la salle bien en te cho franchisé c'était par le espagnol et c'est des la com mis type ponto est ortham hein alors oui ben as bistan da galdegiteko et eh, ben serbait randistan eta be generalita galdegune san bortisquelia alors oui Nola ikan... Euh, bon, uko, uko egiteko bortiskelia olier eta erritendugu nola gure elkartasuna delako, ango, siliako emaste zenta euh, badira asko, manifestallietan eta emaste euh, defencho leher. Hala, oliek denak. Hein. Bon, e, gero, askenitza erriteko beraz badira argazkiak eta deillak ikortzeko Eta, diro, mais be, beria que man dit tout eh, on me ko eh, man quissou metta non ko bon askenian zerbait holocourquier et co amnistique d'étidio emaste nechkouvier que guisseshkouvier que d'idéla mais tamna en or, parle de la merider ou E, bali madira ere, ara diskriminaketa bereziak bizten da, emazten aurka benen gizza eskubideak um, dira lehenik Horz ondo, Zermen, ba mi esker gurean egon izanatik beste behin ere eta laiz, laizter arte Bai, mi lezter. Hortxe izan dugu beraz eh, Germen Blesio Amnistia Internacionaleko kidea, orain eh, musika pikin bat, eta jarraian argentinarako az, gure korresmon txalak hortarekin itzegitera. Arratxaldean gorka daukagu Argentinatik, eh, arratxaldean gorka Eta Arratxa bon, aspaldi gurekin ezarela egon, baina gaurkoan bueltatzen zera Eta bi kontu ekartzen dizkigu zu, alde batetik, eh, malvina herleen kontu horrekin eh, bueltaka Eta baitare, ba, nazio harteko emakumen eguna, martxoak sortzia, zeren Argentinare bai, ospatzeko eta aldarrikatzeko eguna ez da ba bai e, marzoak 8koa e, bueno munduko txoko askotan bezala, orriko denez ba manifestazio kantolatuko dira Ameriketan ere bai bueno seiren 8 e, artxaldean bertan kontzentazio bat izango da herrialdeko e, parlamentoaren aurrean eta ba, horrezgain ba bueno altzialiak, kikaldik kulturalak eta eh alako motor gisa horretako ba elkartxeak estak Eta bueno, ben, ba emakumeen egunean eh hiru aldarrikapen izango dira, algien beste batzuk, baina indargileago zen darikatuko Batetik emakumeen kontrako indarkeria, nezeta, bueno, Estatu Espainiarrean e, e, da narbiztaten eh zenbakiekin eh alderatseri ez dagoen hemen Argentinako e, drama, baina bueno, ala ere e, hilakoak eta bai da emakumen e, hartan gizunen eskuetatik. Eta bestetik, ba, bueno, abortuaren legea. Esta, e, azken nire beteetan ez da bila piztu da e, Argentinan, ez da bila dago, eta bueno, orda biltza gizarteko gizarte movimendu desberdinak ba, gaiaren inguruan iritziak zabaltzen. Ez da presidentek berea eman zuen, abortuaren aurka gertu da bera, eta, bueno, ba, hortxerago, ez da, irazabalik gizertean. Eta, gero, azkenik, iluaran larekaten bat bai, desagertuak diren emakumeen gatik, ba, hemen Argentinan, duzita kasu gehiago entzuten dira, batez ere, bueno, hauzo pobre eta ean, eta desagertzen diren emakumei buruz, gero, ba, prostituziozaren esku geratzen direnak, hain harrapatuta eta, ba, bueno, esplotazioaren menpezta. Uhum. beraz hori ba hemen ere olako gai batzuk eh, jorratzen dira ikusten dugu ba, nazioarteko eguna dela eta nazioarteko aldarrikapen batzuk ere bai e, badau dela, ez? Abortuarena, baita ere makumearen aurkako e, indarkeri horren aurkako e, ekimena ere bai, ez? Uhum. Ba, hori bueno, da, bueno, eta baldez, ala zoa hilek ez dira herri alde batekoak bakarrik, eta askotan, bueno, ba, egin dugun proseso sare hauek ere bai, ez dira herri alde bateran mugatzen, bezik eta e, desagartzen diren emakume hauek herri alde batetik destera e, eramanak dira. Ben jas bodu mai eh siur, dela eta mantamundu maiako garazoa. Hmm. Eta beste kontu bat ekartzen diguzu gorko korrespondantzia honetan, Malbinen kontua irla Malbinen kontua eta ematen du eh da azken eh ba boladan berriroren entzun dela, baina ematen du pizkat aspaldiko kontua dela, ez. Ba, bueno, azira, azira eta balinbagoaz, emeiretzigaren bandera jo bardu gu, ez da, e, Britainarrek mila sortzeun eta hoi hartu zutelako, hartu zituztelako maldina hirlak, edo haiek, e, Britainarrek esaten joten bezala Falkland, e, hien lauiek, ez da, mila sortzeun da hoi tamairuan berraz, indarres hartu ziren, eta, bueno, han zuden argentinarak ikamporatu zituzten eta orduz geroztiek, ba, argentinarren aldarrik da, e, maldina hirlena, haiek Sentimendu nazionren parte dute e, irla hahauen jabetza eta txikit txikitatik eskolan hala irakasten dute gainera ezta e, oso nabarria da kalean kalean izenak etorbidedenak eskolaetako izenak e, oroi bat batikuzten dira malduna irle buruz eta baita ere han gertatu zen geran horri buruz eta benira datorren hilabetean, apirilean, ugeita mar urte beteko ira e, gerra hartatik. Hum, eta, esaten genuen, basken hilabetetan, berriz ere dela e, horrelako gatazka diplomatiko bat, e, e, ze, ze interes daude Malbina irla hoetan? Ba, bai, e, e, indarrez berpiztuda berriz ere Argentina eta Erresumo Baturen harteko gatazka diplomatiko hori, Argentinak eskatzen duena da Britania Handiarekin negozioak hastea, Irandetako eh subirautzari buruz hitz egiteko. Eta, bueno, horretarako dituen argumentuak, ba, e, nazi batuen erresoluzio batzuk balira Britania Handiari negoziatzera esertzeko deitzen diotenak, baina erresumo batuek eztu horretarako e, aldarterik agertu eta ezeskoa amatendu ah, beti, ez da, gaine da, ba, bere aldeko argumentu utzat, erabitzen du, ba, bueno, irletako biztanleen naia Britainari izatean jarraitzea dela eta hori eraspetatu beharra dagoela. E, ez da baida ez da eta Argentinak erantzun egiten dio horri e, esagaz, ba, bueno, nazio batuek honartzen e, dutela eta e, baiestatzen dutela Malginetako irlen egoera, egoera kolonia lalela, eta beraz horri irten bide diplomatikoa tena martzaiola, eta hori xerela e, irten biderako bide bakarra, negoziazio diplomatikoa. Hmm. Eh, gero, kasolidez e, irakurtzen ari naiz eh momentu hauetan Naomi Kleinen eh e, doktrina eta bertan e, ba, gerra honen inguruan Malvinako gerraren inguruan hitze egiten du eta aipatzen du eh piskate gerra aura erabili zela bai e, Argentinako Junta militarran aldetikan baita Thatcher e, garai horretan eh ba, erresuma batuko lehen ministroa Bizka, neurrit neoliberalak inpozatzeko alde batean eta eta bestean ez? Ez dakit honin inguruan horrelako e, irakurketari duzun edo horrelako iritzirik entzun duzun. Be, begira, justu aste honetan e, Roger Waters Pink Floyd taleko bajujolea zena Argentinan dabil, hemen egomariketan e, bira bat egiten ari da eta hark esan du, bueno, e, elkarrezketa batean, nahire zizuelenengo, beri guztes mauginak Argentinara gizain martzutela, eta haizu zen, berra hori, margaraitu txerren e, aginte aldu erabilizela, e, itzaki gisa bueno, ba, jendeak e, bera gabeztu sartu zenean, eta Argentinaren ere bai, bueno, ba, onartutako kontua ba da, diktadura militarra gainberantzi joala, Ja jende horlartzen ari zititza diktadurari eta e, gerran sartzea erabaki zuten, orduan genderren atxikimendua erabatekoa zela ikusi zuten eta horri bueno, ba, e, bi urtetik garitu zuten aurrera beraz, ba, e, Gerra erabili zen e, baina aldeatetik eta bestetik ba, bueno, agintareak boterean e, egongo ziren epea pito bat gehiago luzattzeko. Benazpiskat, ikusten dugu abertzale e, erabilera politiko bat, kasu honetan horrelako e, ba, esaten duzuna, ez? Azkenean boterean jarraitzeko eta neurri, neurri jakin batzuk, e, bai ba, gainean jartzeko ere, bai? Bai, bai, hori da, eta gainera, bueno, argentinaren kasuan, E, hau oso puntu konplexua da gerraren irakurketa gaurtik nola egin ari azta iratzen e, batzen beti historialari eta e, horren inguruan diote ba, gauza asko dagoela nazirik e, zin baita gerra hori ulertu Argentinako estatu terrorista kontuan hartu gabe eta bueno, gerran bertan izan ziren e, soldatu askok e, gerran zirela torturak desasozi zuten haien egintariengandik haien agintari inoltarrengandik eta askok salatu izendute gainera bueno ba e, Argentinan errepresio lanetan aritu ziren torturatzaile asko eta e, zapaltzaile asko albitetatik ingerra e, heroi gisa e, bultatu ziren horuan e, desberdin tasun hori nola egin, doiz egin, non itin imarra estatute erroizmoaren eta e, ikintza eroikoaren artean e, ez da da hori zabaltzeko gara ekusten dute historialari askok ba malbinetako irla, irlen gerari buruzko irakurketa egokigat egiteko. Hmm, ba ez dakit honen eh, inguruan zerbait gehiago falta zegun komentatzeko? Ba, bueno, ni le naipatu dituzu zein interes dauden, nabina dela ninguruan mirese berantsun puntu hori eta bueno, ba, eh, nizuke, batetik petrolio e, putzuak daudela inguruetan, eta eta batzuk aurkitu dira eta gainago egotea espero dira, beraz e, alde horretatik e, gune a bera txanago eta ba oso erakargarria, ba bai artinaentzako eta baita erresmo batatuentzako ere eta gero hirlen inguruko kostetan e, arrantza e, jarduera oso importante da baita ere eta go bueno, badin letako biztanleak e, horretan oinarritzen dutegin ekonomia. Arrantza lizentziak saltzen dizkiete herrialde desberdinetako barkuei, eta arrantza lizentzia hoidi esker ba Ameriketako, Amerikako, eh, o sea, eh, Carrera andienak dituzte, biztalde biztanle biztanlera kontzeko. Orduan, bueno, ba hor baude interesak Argentinaren aldetik, baude interesak Argentinaren aldetik eta badago negozio bat ere bai, eh Irletan bizi diren horientzako arrantzailizentziak saluz. Beraz, oso eh, nasa da. Eta bukatzeko esuna ezaiko dizuke e, bueno, Cristina Fernández en bat, ba bere gain hartu duela kauza hau, maldinen kauza hau, eta, e, bueno, abertsaletasun aldarri bat e, egin duela, eta jendearen atxekimendua jazuen duela gai, gai honekin, e, zelantzapik gabe, baina, egun hauetan, e, eskutitz batean, erantzun dio Kristina Ferrandesi e, aboz operez eskidel, nobel salidun izantzenak, bakeren nobel salidun izantzenak, esanez, bueno, maldina karkentinarrak birela, bertan ez da bola zalantzarik baina Argentinare Argentinara dela eta ordan eh, malbine hirlentzako antiimperialismoaren alde egiten balima da Argentinaren bertan ere kontinentan ere ba, eh, bertako balie biden naturalak xautzen dituzten eh, enpresa kanpotaren aurka ere egin dara gola ba, Itz eh, politiak bai, eh, amaitzeko gorko kronika, mi esker gorka eta laister arte berdin sergaskoioi eta horrengo arte Antxetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi Olorentzako komunikabideak <risa> Herrihotsak Erri mugimenduaren irratzaioa Hausu mediak ekoiztutako emankizuna Batu internazionalismorantz. Eldu dira askapenaren brigadan. Prozesu irautzaiak ezagutuz, esperientzia konkretuetan morgiltzeko aukera. Capitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu alternatiboak, inposaketaren gainetik, demokrazia parte hartzailea. eta nondik gatozen anztu ezdezagun, memoria historikoa. Idatzi, brigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago askapena.org. Hintxe amaitzen da aztehontako mundu hotxak, internazionalismoa eta kooperazioaren erratxa joan. Espero ez, gustora entzun gaitu zutela. Eta besterik angabe, bamile esker. Eta ondo izan, aio, horrengo aster arte. Maideme, maideme puede que va, ¡Eh! porqueita te que tengo la vela al agua parar, que tengo la vela al agua parar, la vela, quita como hombre fumba y chipa de La que te como hombre fumba y chipa de verdad Vamodos a empezar Al removeretan pende pa De kien no mueve pa Al removeretan pende pa De kien no mueve pa Negrito ben Negrito ben grita ben